de pau a contrabanda FM. Benvinguda a Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista de contrabanda FM. Som el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i també ens pots escoltar per internet. www.contrabanda.org I avui a Ones de Pau farem un programa especial sobre l'eutanàsia i el dret a morir dignament. Però abans de començar l'entrevista, amb la nostra convidada, llegiré una definició del que s'entén per a eutanàsia, a Holanda, l'únic país d'Europa, juntament amb Bèlgica, on està permesa l'eutanàsia. Després presentaré breument cinc casos per començar a diferenciar el que és un suïcidi i l'eutanàsia. A Holanda es considera eutanàsia l'acabament de la vida efectuada per un metge a petició explícita d'un pacient capacitat, amb l'objectiu de posar fi a un sofriment insuportable sense perspectives de millora. Madeleine Delecán patia esclerosis lateral amiotròfica i va avançar lliurement la seva mort ingerint en presència d'acompanyants el producte letal preparat per ella mateixa. Això no és eutanàsia, és suïcidi acompanyat. Ramon San Pedro, de Galícia, patia una tetraplègia que li impedia moure's i va aprendre a veure ell sol per poder ingerir, sense ajuda de ningú, la substància que li provocaria la mort. Això no és eutanàsia, és suïcidi responsable. D'acord amb la llei de l'estat d'Oregon, als Estats Units, algú rep del seu metge el producte letal i es lleva la vida. Això no és eutanàsia, és suïcidi assistit medicament. Jorge León, a Valladolid... So·licitava que li retiressin el suport vital artificial que el mantenia viu. Tenia dret a sol·licitar-ho. Això no és eutanàsia. És rebutjar l'atenció terapèutica o mèdica. Helke, a Holanda... Patia esclerosis múltiple, una malaltia degenerativa, i va decidir i acordar amb el seu metge que no volia continuar vivint quan no pogués alimentar-se per si mateixa. Arribat al moment i acompanyada pels seus familiars, el metge li va aplicar directament la substància que li produiria una bona mort. Això sí que és eutanàsia, la qual només es permet a Bèlgica i Holanda. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt, Bona tarda, Aurora Bau. Bona tarda. Avui ens acompanya l'Aurora Bau, que és una professora d'història jubilada, durant més de 30 anys ha exercit doncs, de, de professora a l'Institut i també des de fa més de 20 anys és voluntària de l'associació Dret a morir dignament, de la qual també ha sigut presidenta durant uns anys. Expliquem's què vol dir això de Dret a morir dignament, Aurora. Doncs pues algo molt senzill que donat que no hem de morir tots i que hi ha una medicina molt agressiva s'està veient que te poden prolongar a nivells no desitjats i a més malament llavors són dues coses que, que s'han de, de solucionar que si morir bé ja que tenim els mitjans per poder morir bé és una i una altra que jo també he de decidir quan vull ja acabar i això és aquest concepte de morir dignament. Dins d'aquest dret universal, que és el dret a morir dignament, també podríem incloure el concepte d'eutanàsia. Bé, bueno, és que justament la paraula eutanàsia, és, etimològicament, és ben morir, és morir dignament, en el fons, és ben morir. El que passa és que, com totes les paraules amb l'ús, agafen un altre significat si ara tu preguntessis a, a Bote Pronte, com diem, eh, què vol d'eutanàsia te dirien matar o prohibit serien, l'associen a dues coses diguem, molt, molt agressives i negatives i és perquè el dret de decidir és algo prohibit en la nostra cultura, d'aquí que encara que n'hi ha lleis, bueno, matar una persona que vol viure i que tu li la vida això evidentment està prohibida, encara que hi hagi moltes guerres, això és el curiós no? i en canvi el ben morir que és quan jo decideixo això és un tabú i aquí cuidado amb la paraula tabú quan se crea una paraula tabú i un concepte se queda més prohibit des nostre i així eutanàsia que significava ben morir entra en el nostre concepte amb un registre d'algú mal fet i prohibit quan jo et demano ajuda per morir bé la lògic és que tots tot estiguéssim d'acord i en canvi per què no s'entra la paraula prohibit? Perquè el ajudar a morir entra en ja un nivell de que a tu no et pertany. A qui pertany, llavors? I aquí està la gran, la gran qüestió. S'ha anat a través de les cultures, anat a mans de Déu o a mans d'una medicina. Moltíssimes coses per explicar això. A veure, per parts a l'eutanàsia, al dret a morir dignament... Per començar, és un dret universal i que està reconegut en, en la Declaració Universal dels Drets Humans i en totes les Constitucions. Per començar, és un dret que hem de reivindicar, que és, que és un dret a la llibertat, al poder decidir nosaltres mateixos en totes les circumstàncies i també en aquesta tan especial que és en el moment en el que pensem que s'apropa la mort i que volem marxar-nos sense patir, sense dolor, etcètera. No? Llavors, és un dret. Aleshores, Quin, quin és el conflicte que es crea en aquesta situació perquè aquest dret doncs no es pugui assolir? Aquí està, aquí està molt bona la pregunta. Per què de cop és conflictiu això? Perquè tinc dret a decidir. I aquí, mira, no és tan senzilla com de cop. Hi ha una llei de sanitat en l'any 86 en la qual els que som grans recordarem que no firmava que el metge decidia. I aquesta llei de sanitat... Justamente nos digo que has de donar la autorización al meche para que te pudiese algo y él sin la teva autorización no pod hacer res. ¿Qué vol dir que las Yeis estaban encuadran realmente a pertñe a la vida. No al técnico, el técnico es el que nos ayuda, pero la vida pertaña a mí. soc yo la que. Decidecio. Aquí está el centre de la cuestión So yo es la meva vida, soc yo la que de decideis. Claro, són lleis menors, una llei de sanitat encara que sigui general però un fet tan, tan clar com que ara sóc jo la que decideixo i firmo avala aquest concepte que jo no deixaré que m'operi o deixaré que m'operin serà tant canvi però és el que et deia abans dins nostre aquesta decisió de l'amor, encara del tractament ho entenem però no s'ha aprofundit ni la vida ni l'amor. i aquí es comença a ser el que realment ens farà caminar i quan de cop decideixo que vull morir i a més vull morir bé el que et diu no què ha passat? Morir bé justament llavors quan hi ha no no novetats i evolucions el curiós és que també sorgeixen paraules noves i, i mitjans la medicina justament permet a tu no et faran una operació sense, sense anestèsia doncs no? pues, també al final la fase última a tu te, te diran de poder no patir. Llavors sur, sortirà el que es diuen los paliatius, que és més molt recient això. Què voldrà dir els paliatius? Que jo accepto que t'has de morir, no faré el que abans de diria, doncs pues jo he de lluitar per la vida sí i com sigui. No, doncs pues accepto que has de morir com a metge, ja de parlo tècnicament. Però a més, una segona cosa, és de que ja no te faig res per salvarte, però a de més no has de patir. Eran dos conceptes, diguem, nous excepte la mort i, a més, no has de patir. Vale. També ens hem de situar en el context d'una societat occidental on la tecnologia ha avançat d'una manera increïblement ràpida, on es pot mantenir en vida un cos que està mort perquè després, inclús, el propi cos puguis recuperar el seu metabolisme, la seva activitat biològica i després continuï visquent independentment de les màquines que l'han mantingut en vida per tant és molt complexa i, i després també parlem d'aquestes doncs, situacions de malalts terminals i com la tecnologia doncs, manté la vida no? més enllà de la que el propi cos és capaç de mantenir i també més enllà de si la persona conscientment, mentalment doncs, vol o no vol viure amb aquestes circumstàncies o en qualsevol altres. Aleshores, tenint en compte aquest context de, de tecnologia, de ciència que avança tant, que permet salvar moltes vides, que permet també una qualitat de vida molt bona, anem situant això del dret a morir dignament. Per què faig aquest preàmbul? Perquè sabem que al tercer món hi ha molta gent que mor de gana, i per tant, tot i que el, el dret a morir dignament, l'eutanàsia, és un dret universal, també l'hem de situar en aquest context occidental principalment, on hi ha una població d'edat avançada creixent, molt gran, que eh, planteja doncs, nous conflictes i també una qualitat de vida doncs, que s'ha de mantenir fins al final. El dret a morir dignament, on sorgeix? On los en els països en què la medicina és tan agressiva que és tot el contrari dels de països en què justament no tenen medicines Aquí és la gran vergonya. Nosaltres, quan a vegades tenim congressos en mundials mundials, és que fa fredor si ells no tenen justament medicaments per viure i en canvi nosaltres la saturació de la medicina tenim una tal saturació que nos impedeix morir i tenim que defensar-nos d'aquesta agressivitat aquest és el gran contrast d'aquest món tan injust aleshores aquí ja hem parlat del dret que és un dret irrenunciable que és un dret individual a decidir i després també tenim que hi ha la ciència que mm, s'entromete o que determina molt aquests límits de, de la decisió després parlarem dels metges de, realment el, el paper que tenen i que han de jugar però després l'altre element és el fet de que quan un vol deixar de viure però no pot necessita ajuda i aquí és on apareix el metge o on apareix un amic que l'ha d'ajudar i aquí doncs, podríem parlar de, de suïcidi assistit d'alguna manera, o, o amb altres paraules. Però estem desgranant els principals elements que determinen aquesta mort digna que estem defensant. Aleshores, parlem de d'això, Aurora, a aquest, a aquesta persona que t'ha d'ajudar a morir perquè tu no pots. A veure, tal com l'has entrat, no sé ara si aclarirem o no. A veure, el suïcidi sempre ha existit, perquè cada persona ha pensat que ell podia, digueu, Podia provocar-se la mort i ja estava. Culturalment, en la nostra cultura, ha estat tan mal vist que encara que no hi hagi una llei que lo prohibeixi, no tenien ni dret enterrats. Però no està prohibit, no hi ha cap codi que digui està prohibit. Que sí. Per què ara se ressuscita aquesta paraula tan mal vista culturalment, i que a més no goses, a dir perquè hi havia una, una prohibició però ancestral, de ancestral, i de temps. Tu, quan vols decidir morir, hi ha el primer pecat, entre cometes la paraula pecat, decidir que tu vols morir, quan era una cosa que pertanyia a Déu. Per tant, entrem ja en uns camins, diguem, nous, de que sóc jo la que decideixo. Com decideixo, me poden dir, si tu vols morir, tira't per la finestra, suïcida't, i llavors aquest despreci de la decisió. I de cop tu dius, no, no, és es que jo vull morir, però morir bé. Entra una altra manera de decideixo que vull morir, però a més vull morir bé. Per tant, estem fent un camí ja molt més actual i modern i de treure totes les coses culturals de los tabús. La medicina em me pot prolongar fins nivells no desitjats jo decideixo que no vull legal, decideixo que no vull tractament legal però decideixo alguna cosa més decideixo que vull morir aquí ja comencem a alguna que no tenim -lo prohibit, culturalment no tenim prohibit per tant, comença a aparèixer molt tímidament la paraula suicidi assistit i explico si jo vull morir i, i clar, com vull morir bé el lògic és que el metge m'ajudi tècnicament jo no sé que si jo tinc la meva llibertat, però tècnicament no sé per tant el metge és el que m'ajudarà a curar però també a morir bé fins aquí correcte però què passa quan el metge ja no pot, perquè l'eutanàsia i que no hem parlat de l'eutanàsia que és l'ajudar directament a que tu puguis morir això no la pot fer llavors si jo me lo prenc puc morir, decideixo jo i m'ho jo no acuso ningú fixa't, molta gent potser ha vist la pel·lícula Ramon San Pedro eh, no, la mare adentro però és un cas en què per què se grava ell la mort en directe per demostrar que se l'ha pres ell i que no pot ser condenat ningú per tant legalment s'ha suïcidat no el poden castigar ni poden dir que algú l'ha ajudat a morir directament. Vale. Intentem seguir amb per passos i potser concretant una mica més el context dels individus que estan reclamant aquest dret, perquè sí que és cert que per una banda hi ha el tema moral i el tema de la religió, que hi continuarem parlant, però també sobretot el que intentàvem reflectir per, per fer aquesta presentació del context en el que es troba aquest dret de morir dignament és el fet que hi ha gent incapacitada físicament per entendre'ns així, així de directa, no? o sigui, és gent tetraplègica o que té discapacitats físiques però, però també de malalties d'altres tipus degeneratives, etc. que També, també hi parlarem d'això, d'aquest tipus de malalties però aleshores, Aurora, descrivim una mica això, el, el, el cas aquest, per exemple, d'en de, Ramon San Pedro, que des de l'Associació de Dret a Mor i Dignament de Catalunya doncs, vau conèixer molt bé i que la pel·lícula de Mar adentro doncs, reflecteix també molt bé, és una persona tetraplègica, és a dir, que no es pot moure, tot i tenir una, una ment molt lúcida i, i tenir molt clar intel·lectualment i filosòficament i personalment, sobretot, quina és la, la seva decisió i què implica això. Però aleshores, expliquem l'inconvenient que suposa l'impediment físic, la discapacitat física. Expliquem-ho per entendre-ho, més enllà dels tabús i del tema moral. D'acord, vale. si agafem aquest exemple, però és el de qualsevol persona. Primer punt clar, la capacitat de poder decidir, que si per poder demanar ajuda a que t'ajudin a morir, ha de ser una de les coses que et que tu sigues una persona capacitada mentalment sap el que demanes eh? això és la capacitat mental una altra cosa és ja que me lo puc fer jo me lo he de prendre jo o bé un metge me lo pot fer eh? que això és lo normal si estem parlant de, del cos i d'un tècnic si tinc un cotxe espaiat aniré al tècnic no intentaré arreglar-lo jo per tant, el lògic és, amb tota la meva capacitat, sigui tetraplègica o no, és que no té importància si hi ha el tipus de malaltia. Però jo dic, prou, ja no vull continuar vivint aquesta malaltia o aquesta situació, diguem normalment és quan és una malaltia, no? ja no vull que em degradi tant i vull dir prou. Llavors demanaré al metge, li puc dir, ja no vull més tractament. També és correcte això, puc negar-me a qualsevol tractament. Tercera cosa que també és legal perquè digues que, que com toquem coses que no sabíem que es podia tocar jo dic, però a veure no em deixo morir com un gos llavors, què bé, no, no el tractament del dolor per tant, no he de morir d'asfíxia no he de morir rabiant hi ha les morfines, i ha els pal·liatius pal·liatius que me trauen tot el suport i a més he de morir en pau per tant tot això, mentre era un tècnic el que m'ho fan no hi ha problemes. Tot això superleg. A on comença la dificultat de que el millor no estàs en la fase última, que si pal·tives per fases últimes. I tu vols no de arribar a tal degradació. Aquí ja comença a ve una dificultat. perquè he de decidir morir abans que el cos digui ja em porta a la mort. Adem més, cada vegada hi ha medicines més fortes, ha sigut molt bo quan tu has dit has parlat de la mort cerebral Estem de, hem de decidir què és la mort perquè pots estar respirant i no estàs mort i a la mort cerebral també s'està redefinint el concepte de mort però continuem una altra vegada jo ja no vull aquesta degradació llavors és quan ja hauria de venir el que seria l'eutanàsia activa que és l'única prohibida que si a petició meva me posen o me donen algo directament Aquí és la prohibida. Què passarà? Llavors, és un nivell més gran en què en aquestes condicions el metge no pot ajudarte te directament. Què va passar un Ramon Sant Pedro o altra persona que decideix, no me lo pot fer, me I llavors, perquè no quedi inculpat ningú, lo grava o deixa escrit clarament que és ell que això l'ha fet. I això és es el suïcidi aprofitem que, que estàvem parlant del Ramon San Pedro i tenim un, una poesia que, que va escriure a ell s'ha fet un recull de poesies i s'han editat i podrem escoltar una d'aquestes i després continuem parlant si et sembla bé perfecte Mar adentro Mar adentro y la ingravidez del fondo donde se cumplen los sueños se juntan dos voluntades para cumplir un deseo un beso de la vida Con un redámpago y un trueno Y en una metamorfosis Mi cuerpo no es ya mi cuerpo Es como penetrar al centro del universo El abrazo más pueril Y el más puro de los besos Hasta verlos reducidos En un único deseo Tu mirada y mi mirada Como un eco repitiendo sin palabras Más adentro, más adentro Hasta el más allá del todo Por la sangre y por los huesos Pero me despierto siempre Y siempre quiero estar muerto para seguir con mi boca, enredada en tus cabellos. Onas de Pau, a Contrabanda a Continuem a Contrabanda FM al 91.4 del Dial de Barcelona. També ens podeu escoltar per internet a www.contrabanda.org Això és el programa Ones de Pau i avui parlem del dret a moridignament, parlem d'eutanàsia amb l'Aurora Bau que ha estat voluntària durant més de 20 anys de l'associació Dret a moridignament i també ha estat presidenta de la mateixa associació. Eh, Aurora, estàvem intentant definir una mica la, la situació física de dels pacients, de les persones que es troben en un procés d'empitjorament de o en una situació eh, límit d'incapacitat com la de l'un tetraplègic, com la del mateix Ramon Sampedro, i de tantes altres persones, i aleshores podríem parlar del testament vital, del de, que es coneix com el document de voluntats anticipades, que és el que qualsevol persona pot fer en un moment, de manera que en un futur, quan es trobi malament de salut, o molt malament de salut, doncs hi hagi anticipat doncs, aquestes voluntats respecte al tractament mèdic que rebrà i respecte també a la seva posició de l'eutanàsia. Aleshores, concretem una mica les diferents persones amb les que heu col·laborat, a les que he ajudat assessorant i tractant d'una doncs, manera doncs, molt propera a l'associació vale. a veure, situem aquest document no és més que l'ampliació de lo que he dit abans de los drets de sanitat de les red de, salut, de, de sanitat en general no? que decideixo jo I llavors és ràpidament el Parlament veu tan interessant la nostra iniciativa de crear aquest document que arribarà al Parlament i crearà una llei del document de voluntats anticipades. Què vol dir? És com un zoom a una llei general i aquest zoom amplia perquè es pugui veure bé en què consisteixen aquests drets. Aquest document, en concret, que és el que no sona, és una tan clara com dir el que vull o el que no vull que em facin quan arribi a tal moment. Però jo això ho faig quan estic sana encara. No ho esperar que on hi estigui final. No, no, ja ho parlo. Jo, jo recordo que el doctor Broggi, que és dels pioners en el testament vital, va dir que el més important d'aquest document és el diàleg que obliga. Si ho deixo amb un calaix, com si fos la pòliza de seguros de, de, de, del cotxe o del que sigui, no em serveix. Perquè això ha de ser un diàleg, un diàleg amb el metge, amb la família. Parlo un, del tabú de l'amor però quan tu parles de, sobre l'amor mireu, estic preocupada que et diuen ai, vale, vale, que encara tens 100 anys més de vida i tu dius, què està dient si estic acabant-me per tant, aquest diàleg al metge dir, mire quan jo ja no tingui res que fer no vull que m'alimentin, no vull que me mantinguin artificialment primera base al metge al metge ja no en diu una operació perquè pensa que els metges han estat educats en què s'ha de lluitar per la vida el preu que sigui. I ara no. No només no firmaràs, sinó que no autoritzes. El segon gran cost d'aquest document és que, a més, segon gran cost és i vull morir amb tractament de dolor. No vull patir. Per tant, això, que sembla una tontada, com he de demostrar que sé el que vull? Doncs pues, jo tindré dos tipus de personatges un que seran els testimonis que testifiquen simplement en el document de que quan jo he firmat aquest document mm, testifiquen que jo sóc una persona capacitada mentalment independentment de que ells estiguin d'acord o el que demano o no és es que, es que jo vaig a comprar i a vegades jo, al, al mercat, a mi me n'han firmat els de del mercat que me coneixen molt i llavors a veure, jo, què, soc una persona de consciència clara o no? Diu, i tant, que si, sí. bueno, i tres, en broma però és això, no s'han de posar ficar... jo és que d'aquestes coses no m'agraden parlar, si que no, els testimonis com la paraula diu, només testifiquen que tu ets una persona capacitada mentalment i són dues firmes o tres, dependrà de l'autonomia un, un altre grup de firmes és important, que és el representant, i això sí que és important i que sigui una persona pròxima a tu explico Representant, com la paraula diu, és el que te representarà per quan tu no puguis parlar. Que si mentre tu puguis parlar serà tu el que decidiràs. Canviaràs d'ideò, el que sigui tu, al mig i parlaràs tu. Però és per quan no puguis parlar. Llavors, doncs, qui són els representants? Els que tu vulguis. Seran els que sabran el que tu volies i el que no. Perquè pot sortir coses imprevistes, però sabran el que tu pensaves. I aquestes persones seran, i les que tu ha firmat, i ells ha afirmat, de que... Valaran perd un o millor de la mateixa família el que és vols i el que no vols. Perfecte, perquè aquí ens podem trobar amb una situació que serà bastant habitual, m'imagino i és que eh, hi hagi persones que no hagin previst aquesta situació i per tant, no tenen qui el representa i per tant, tota la decisió doncs, recaurà normalment sobre els metges que decidiran doncs, quin tipus de, de cures pal·liatives, quin tipus de tractament o si es deixa connectada la, la màquina o no, que li permet doncs, imaginem estar en vida vegetativa no? vull dir que, que és important per això, perquè tu hàgis plantejat abans, o hàgis parlat a casa i realment algú te representi i no et quedis doncs, a, a les mans d'altres fent alguna que tu pots en aquell moment pensaries que no vols doncs, ser tractat d'aquesta manera de, Deixa reforçar el que acabes de dir perquè és correcte però reforçem-lo si jo l'he parlat encara que no tinguessin la firma, les persones que me representen ja saben com pensava. Per tant, jo he donat l'autorització a aquestes persones, però no és veritat que si no tinguessin el document quedo ja sense, diguem, despullada de, de, de drets. La llei de sanitat ja declara que els familiars són els que directament avalaran i el metge també se cura en salut si no té autorització de la família no gosa per tant demanar autorització a la família quan jo dic eh, qui firmarà o, o qui serà el representant els més pròxims pot ser familiar però jo le dic és el que entén el que vol en els casos que han hagut de vegades no hi ha hagut firma però només que han dit inclús que sabien que aquesta persona no volia aquesta situació és el que ha valgut com a testimoni com i és el representant perquè podia dir per dir, el diàleg de del que penses tu i ja és vàlid eh? i aquest representant si té el document, té solucionat tothom, està tranquil. Però en cas de que no tingués el document encara firmat, l'haver-te explicat o reafirmat en quina situació es voldries viure i no, això hi ha d'una pauta. Perfecte. Seguim concretant una mica més perquè si no segueix sent abstracte. Perquè per una banda és una que no ens plantegem i és una cosa que defugim realment. No ens volem imaginar en situacions doncs, que són molt dures de viure i, per tant, doncs, fugim d'imaginar que ens puguem trobar en aquella situació. Però estem parlant, per exemple, de dany cerebral important i irreversible, estem parlant d'un càncer en fase avançada i irreversible o d'una malaltia degenerativa en fase avançada del sistema nerviós o muscular, amb importants limitacions de mobilitat. Per exemple, demència severa, deguda a qualsevol origen, i altres malalties o situacions similars, no? Com, com descriureu aquestes situacions que heu vist a partir d'aquests aquest, socis i aquestes persones que participen amb l'associació de Dret a Morir Dignament. Com és aquesta situació final que s'ha de cuidar tant per poder morir dignament? A veure, el que hagis nombrat aquestes malalties és com un exemple, però no necessàriament, perquè poden sortir que sí, les que més sosten ara són les mentals, la demència, perquè la demència tu ja no decideixes i pots continuar vivint. Fer tant, l'eventall de, de diferents diferents tipus de malalties és com una pauta el bo el doctor Roger una altra vegada torno a citar a ell es diu cada un tenim por d'alguna perquè tenim com unes herències o que si els càncers o que si la demència i llavors és bo que tu ja prevegis amb el metge i amb la família quan arriba tal cosa no, jo ja no vull aquest tractament per exemple un cas molt concret la quimio, pot haver una persona que diu, jo ja no vull quimio i abans els metges deien sí, doncs pues moriràs com un perro, en absoluto això era com el poder, el poder jo tinc el poder de poder salvar i a més que puguis morir bé és l'abús del poder no? falta ètica totalment no? però era una mica perquè ell vol salvar la vida ara tu dius jo no vull químio no voldré químio un accepta l'amor i el metge fa abans ja dèiem ha de fer ara ja, diem, ja fa, és alternatives accepta que has de morir però, llavors, alternatives perquè puguis morir bé eh? vale? ja estem caminant Pensa que amb el, el metge hem de caminar junts. Caminant cap a un i quines són les alternatives, si us plau? Caminant cap a la mort bona. Quines són les alternatives a la quimioteràpia, per exemple, que estaves plantejant? Un altre tipus de quimio. I o si no, realment, que tu puguis tindre una, no sedació, perquè sedació és la fase final, un tractament del dolor que te pugui controlar, però tu acceptes de que avances la mort. Doncs pues, sí, accepto, avança la mort. Me compensa. Vale, un altre incís abans perquè no ens perdem amb el testament vital, el document de voluntats anticipades i és que no ho hem de plantejar quan ens hem fet bé, sinó que podem tenir un accident de qualsevol tipus i trobar-nos en una situació també d'incapacitat total o, o parcial o el que sigui i no vulguem continuar en aquella situació i per tant reclamem aquest dret a morir dignament i per tant no és una qüestió de bellesa sinó que a qualsevol moment de la vida ens podem trobar amb, amb aquesta situació aleshores tornant al, al, al tema aquest que és important però també tenim d'altres que, que anirem parlant després i llavors fem-ho de manera resumida per, per tant que això de, de les cures pal·liatives que ja sabem que ha avançat molt el que és la, el tema farmacèutic el tema de sanitat, el tema de, de medicaments però quin, quin seria el punt clau que potser no havíem comentat encara de les cures paliatives en aquest camí d'ajuda a morir dignament no a mantenir-lo eternament perquè igual té 10 anys la persona malalta i per tant podia estar 40 anys enxufada no? amb una màquina A veure, fixa't, això és interessantíssim quan estem connectats una mica amb altres països, veus el que va més avançat, com l'ha solucionat de recordo en el primer congrés a Holanda en la qual hm, tothom estava una mica crispat amb els pal·liatius i explico a veure, els pal·liatius sorgeixen en els països més avançats en la qual creuen que és una obligació de que moris bé i per tant, no, què han de fer no menys, com la paraula diu pal·liar el sofriment i acompanyar-te a que moris bé això era acceptar l'amor. Pensa que el codi deontològic dels metges és lluitar per la vida al preu que sigui. De cop aquest codi es rebutjava i venia un altre codi de que he d'acceptar que puguis morir i que puguis morir bé. Per tant, un tractament pal·liatiu voldrà dir dos coses molt clarament. Tractament de dolor perquè puguis morir bé i res de mantenir-te perquè jo accepto que t'estàs morint per tant, no estic matant qui el que diuen no senyor, aquesta persona s'està morint llavors, això va ser tan valent no obstant nosaltres, que no teníem encara paliatius, comença aquí a Espanya què és el que ha passat inclús a Madrid ara? aquesta, la, la, la, la denúncia de que estan utilitzant pal·liatius per matar, quan no hi ha autorització quan és... què passa? què estan, què, què estan volent fer? Assustar perquè lo que, com aquí estem més retrasats, encara hi ha gent que no accepta que es pugui decidir de que si sí s'està morint i que pugui morir bé. llavors què es passava en Siberochoa en, en ausència de mes, s'estava morint el que feien és que poguessin morir bé, acceptar l'amor, no li volien ni amputacions ni res, era tractament del dolor i que puguin morir bé. I llavors, de tots els casos que han dit com acusament d'eutanàcies, d'haver provocat l'amor? no hi ha hagut ni un cas no obstant, entre tot a tot l'equip per perquè eren gent amb una filosofia de pal·liatius com que tinguem clar no obstant que pal·liatius només és dins de sumament legal de que t'estàs morint per tant t'ajudo a morir el que estaria més avançat i amb dificultat que no cobreix els pal·liatius és vull activament morir que m'ajuden i això, això seria l'eutanàsia activa és la que està encara prohibida. Però el gran avanç que fem en la societat és acceptar que t'estàs morint i que et puguis morir bé. D'acord. Vale. Per tant, eh, et demano una cosa, Aurora. Intentem fer el, els diferents moments pels quals podria passar aquest dret a, a morir dignament. O sigui, quan estem en una situació terminal, quan estem en una situació intermitja, quan estem perfectament, les diferents situacions en les que nosaltres podem exercir el dret a morir dignament mitjançant l'eutanàsia, però amb, amb les diferents circumstàncies. No sé si m'he explicat. Deixa'm quadrar jo una mica a veure. Per principi, la decisió de la meva mort no té límit, perquè és subjectiu. I és constitucional. Primer dret constitucional, que és el principi d'autonomia sobre aquest dret després vindrà com es concebeix que ajudar a morir és com matar entra per percòdic penal perquè entrarà com si fos un assassinat o un homicidi el gran error està aquí ja no estan dient en Luxemburgo que jurídicament és el gran error que estigui per codi penal tendria que ser per drets humans ja que és un concepte constitucional el dret d'autodeterminació vale. però ara anem a veure dins d'aquest enquadre quan es pot ajudar a morir i quan està prohibit simplement en fases de una malaltia Lo que abans no se podía hacer Que era dejar morir Ahora es absolutamente legal Y aquí es el, el, el terreny De los paliativos El paliativo es claramente Te dono las medicinas necesarias No para curarte sino para morir Quina situación es la que Encara está para definir legalmente Que yo no quiero Tal deterioro Que quiero anticipar La mi muerte, no esperar Alllavvors he de prendre algo activament, sense patir el cos, el desgast de l'amor. Jo decideixo, en quimios o en altres malalties, avançar l'amor. Aquí el metge, si és una fase mitja aixite podrà dir bueno, pues no es pot, perquè això és actiu i jo no puc fer-ho. llavors és el que te deia abans és jo me lo prenca el metge en els països on no està legalitzat, perquè en altres països sí que està legalitzat i ens trobaríem en situacions com aquesta mateixa on el metge podria assistir a aquest final de la vida amb tota seguretat, tota legalitat i tota condició sanitària correcta. Deixem, justament, en els documentals que s'està fent de que la gent veu en Holanda com se mora, dius, veus el metge, el metge és un metge de capselera, que está lleva estar a un protocolos muy difícil, muy duros de que de, de, de seguir, pero han de defecto es un, un seguimiento que es molt correcto. pero cuando tú ves que la familia estámpada para el meche, que es el técnico, es un otro amor, es que es un otro sistema de morida acompañado B decidese estar toda la familia, es un cumiad di acompañado y el que, es, el que marcha tiene una otra historia que si en els països no s'ha anat molt bé, després diran que s'aprofita la legalitat per matar mitja humanitat. Això bueno, són els que justament se les escapa de les mans la dignitat en què justament quan un dret l'utilitzes bé, no, no lo desgastes malament. Que si en Holanda hi ha un rigor molt serió de com se mora i cada metge que ha tingut un acte eutanàsic n'està seguit i en canvi aquí no sabem ni el que es fa. Ens queda un, encara una mica acabada de perfilar aquest context o aquesta situació vital de salut i també personal i jurídica que envolta la persona que, que fa aquest pas per realment portar a la pràctica el, el dret a morir dignament i ho intentarem doncs, acabar de parlar després de la pausa que farem ara, però també m'agradaria parlar, quan tornem, de la diguéssim que dels rituals de la forma d'entendre la mort avui en dia al nostre país que és on vivim aquí a Catalunya i a Espanya com ho estem fent això com estem acomiadant el, a les nostres persones estimades com estem acomiadant doncs, els cementiris a, a nivell d'esglésies o a nivell doncs, de, de no esglésies per lo civil com, com ho fem i també doncs, es pot ajudar una mica doncs, a situar també el context d'aquest dret de morir dignament fem una segona pausa i tornem tot seguit aquí a Ones de Pau al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona a Contrabanda FM Muerte No te enorgullezcas Aunque algunos te llamen poderosa i terrible puesto que nada de eso eres Porque todos aquellos a quienes creíste abatir no murieron triste muerte, ni a mí vas a poder matarme. Esclava, del lado, la fortuna, los reyes y los desesperados. Si con veneno, guerra y enfermedad Y amapola o encantamiento se nos hace dormir tan bien y mejor que con tu golpe. ¿De qué te jactas? Tras un breve sueño, despertamos a la eternidad y la muerte dejará de existir. Muerte morirás. Continuem a Ones de Pau. Avui estem parlant d'eutanàsia i del dret a morir dignament. Amb l'Aurora Bau, que és expresidenta de l'associació DMD, Dret a morir dignament, i aprofito per donar les dades d'aquesta associació, que té seu a Catalunya, però també actualment a tot Espanya, amb diferents federacions. Aleshores, la direcció de Barcelona és Avinguda Portal de l'Àngel, número 7, us repeteixo, Avinguda Portal de l'Àngel, número 7, el telèfon és el 93-412-3203. 93-412-3203. I tenim un correu electrònic que és dmdcatalunya-eutanasia.ws Us repeteixo, dmdcatalunya-eutanasia.ws arroba eutanàsia.ws i la pàgina web, per donar totes les dades ja, és la següent, www.eutanàsia.ws repeteixo, www.eutanàsia.ws i continuem parlant amb l'aurora de... A aquesta concepció d'avui en dia en ple segle XXI del que és el, el comiat de les persones estimades i de les persones en general com plantegem com vivim aquest moment de la mort avui en dia vale. m'agrada que hagi més preguntat perquè el comiat és un dels rituals de, de totes les cultures no? de, i la Iglesia evidentment que s'havia apropiat de tots els rituals ha tingut el seu però ara S'està donant una cosa molt maca que s'està trencant, s'està creant un altre tipus de comiat. Molt més proper, no és des de la Iglésia o des de l'altar. pott ser en una església no té importància el lloc, però participen i lo formen la mateixa família. i és, de vegades inclús la persona que s'ha mort que ha preparat. Però hi han fets de que, per exemple, és la música de la persona, són escrits dels néts o és escrits, és proper és el ritual que a més ja, si me deixes dir-te alguna més el ritual també havia el dol era una cosa que no, havia, no estàvem acostumats i també els psicòlegs comencen fa, no sé, com uns 50 anys o no massa més a veure, a, veure, a atendre, i a fer el dol, és acceptar l'amor fixa acceptar ja acceptar l'amor ja es comença a parlar de l'amor pues bé, el dol en vida és una cosa nou, tan nou que és de les coses que me noto com a pionera perquè els dic sempre, feu el comiat amb ell, amb, la, amb ell o amb ella que llavors la persona que s'està marxant se nota acompanyada i curiosament quan fas un dol així, el cos deixa tant per, has participat en el més sagrat, en, en, en la paraula sagrada amb la, tota la seva amplitud i llavors se crea una corrent d'alguna cosa entranyable entre tots per tant aquesta, aquest comiat en vida i si no en silencis a vegades perquè pot bon, no pots parlar però que tu li has fet en aquell cos que s'està marxant és absolutament novedós i ho recomano molt que el dol es faci abans, que et puguis dir-li adeu i que ell noti i de vegades fixa't que la generositat de dir la adeu és fa i quan hi ha una persona que estima tant i no deixa no vol que marxi hi ha hagut però molts, molts casos en què diu, jo que he estat 5 anys aquí clavada i ara que he marxat un dia i en aquell moment se marxa, s'ha mort pues sí senyor, és que no deixem tampoc que marxin que si, encara que no, no no sembli que és veritat psicològicament podem de vegades impedir que aquesta persona pugui marxar lo, lo retenim, que si el dol Tornaria a dir, entra en la cerimònia de l'acompanyament a la marxa. De l'acompanyament i del despedir generosament. Molt bé, estem en els últims minuts de programa. Mm, perquè no se'ns oblidi, recuperem el, aquest testament vital que ja hem comentat abans, aquest document de voluntats anticipades, que és el que permetria també d'alguna manera poder fer que comiat, no? poder veure aquest dol d'una manera diferent. Si abans hi ha, hi ha hagut aquesta comunicació, com, com molt bé deies, de, de poder parlar sobre la mort, de poder doncs, parlar sobre les malalties, de no amagar al familiar o, o, o a qui sigui la malaltia que té, sinó que ell sigui plenament conscient del que està visquent, perquè això també pot succeir a vegades, doncs si fem tots aquests processos, és, és més senzill que sortir de forma natural aquest comiat doncs, més més digna, no?, I, i, i més maco al final. Aleshores, també a l'Associació de Dret a Morir Dignament, d'aquí de Barcelona, que ja hem dit que està al, al carrer Portal de l'Àngel, número 7, doncs també podeu aconseguir a, aquests formularis d'aquest testament vital, i també doncs, podeu conèixer l'associació. Aleshores, el, el telèfon, el recordo una altra vegada, és el 93 412 32 03. I aleshores, per aprofitar aquests últims minuts, recuperem una mica m, algun punt que se'ns hagi quedat sense, sense comentar, important. Aurora, què podem doncs, aprofitar per remarcar com a últims missatges? Doncs pues mira, una cosa, no rebutjar l'amor, que sí, lluitar per la vida, però no rebutjar l'amor i preparar-la de vegades quan és acompanyament, o jo sempre dic és... Es perquè estimes vol que mori bé no has de pensar en tu has de pensar en el que s'està marxant això bàsic no me refereixo a ser actiu ni a ajudar a morir activament sinó en que tu acceptes que s'està morint i al acceptarlo, tu tens una actitud diferent per exemple jo recordo una persona gran que li pegava bronca perquè no menjava i ha arribat un moment i he dit si s'està morint deixeu-li de voler salvar Llavors és acceptar, acceptar que s'està marxant i la segona pas d'acceptar és que la vull acompanyar. I això és una altra història ja. Igual que del comiat és que tu participes en el, quan s'està fent el procés tu participes no impedint o vulguem la salvar o volent-la salvar sigui com sigui, sinó fent el procés de que pugui marxar tranquil·lament. I llavors... En els països en què eh, es pot decidir el quan que ens temps de fer bé i no, no d'amagat, al contrari i fas una festa. És que si nosaltres fem la festa en tots els rituals, després eh, que se et menjava, doncs aquí, de vegades, segons res, van passar noss amics i és que és tan diferent l'amor la voluda, Involguda, no perquè, la mort t'ha escollit tu no escollixes moltes vegades la mort és la mort que t'ha escollit l'altra diferència és que tu acceptes i dirigeixes la mort, que és diferent llavors participar d'aquesta última etapa és de los, de los, del ritual més sagrat d'haver pogut participar en l'últim moment de la vida molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, a Aurora Bau, expresidenta de l'associació dreta a morir dignament de Catalunya i també durant més de 20 anys voluntària de, de la mateixa associació. A vosaltres, la lluita que esteu també fent per la Paula pau és en vida i en mort. Moltes gràcies. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt, Doncs fins aquí aquest programa especial sobre l'eutanàsia i el dret a morir dignament. Això és tot per avui. Tornem la propera setmana. Fins llavors, salut i pau a tothom.